Tra un punt4 deler feinena. que t'insulta, el retard de Rodalia, amb l'import d'aquella multa, menjaríem 20 famílies, la pujadeta de l'IVA, per ofegar la cultura, per si a algú se li oblida, que això és una dictadura. Si hem superat tot això Atenció! sense deixar de ballar, és que ja em perdon la por, hem après la lliçó i volem guanyar. De goma, pels quins fan fora de casa, la tisora no perdona i la banca sempre guanya. El senat està senil, no hi estament més patètic, té més posses que el desgai, cobrant a un acte benèfic. Si hem superat tot això, sense deixar de ballar, és perquè ja em perdus la por, hem après la lliçó i volem guanyar. Si hem superat tot això, sense deixar de ballar, és perquè ja em perdus la por, hem après la lliçó i volem guanyar. És perquè... Bé, doncs, amb aquesta cançó que ara ens presentarà l'Anna, comencem aquest programa especialíssim, aquí els estudis de Ràdio Trama, Can Capablanca, estem amb aquests camps de treball que ens han vingut a fer escoltes de Barcelona i, i de Sabadell i ara ens explicaran una mica com funciona tot plegat i com serà aquest programa especial. Recordar-vos que tindrà dues parts, primer hi haurà un, un grupet que ens ve explicar una sèrie de cançons i d'històries i, i mentrestant eh, hi ha un altre grup d'aquest taller que està treballant en un en un taller sobre gènere i després hi haurà un canvi. Uh, primer de tot presentar el mestre Tecles, el que tot ho soluciona, el que després d'estar una estona en problemes ha sigut capaç de, de posar tot això en marxa, el Ricky un fort aplaudiment per ell, plau. Hola, hola, a veure si marxa tot com ha d'anar. Bueno, jo mateix, el Xavi, aquí sempre col·laborant amb la ràdio i pel que faci falta i ara tot seguit començarem presentant aquesta primera cançó amb, amb la persona que l'ha triat. Hola. Um. Hola, com et dius? Anna I explica'ns una mica, d'on vens? Uh, bueno, jo sóc del grup Escut de Txaloc de Sabadell i bé, he triat aquesta cançó perquè, bueno, la lletra m'agrada molt Pots dir-nos la cançó, com es diu? Ah sí, es diu Volem guanyar de bus". Molt bé, moltes gràcies Anna I tot seguit anirem a presentar la resta de companys i companyes que ens acompanyen a aquesta taula Vosaltres mateixes, si voleu començar des de la dreta de l'Anna Uh, bé, jo sóc l'Albert i vinc de Barcelona, uh, de l'agrupament Tagore. Eh, jo sóc el Pablo, de l'agrupament Escolta i Guia Pau Casals, també de Barcelona. Hola, jo sóc l'Alexia i vinc de Barcelona, de l'agrupament Tagore. Hola, sóc la Mariona i jo vinc del de grup Escolta de Xaloc, de Sabadell. Jo vinc també del grup Escolta de Xaloc i sóc la Laia. Bon dia, jo em dic Ana i també vinc de Barcelona, de l'agrupament Escoteig a Pau Casals. Tenim aquí el sector tímid, queden tres persones per presentar-se i us prometem que no avançarà el programa si no us presenteu. Comencem aquí a la meva esquerra. Hola, és jo el Joel i vinc de Barcelona, també del Pauca. I jo. I sóc la Carla i també sóc de Tagore. I jo sóc la Laura i també del Tagore de Barcelona. Bé, bé, doncs aquí fetes les presentacions començarem avançant, avançant una mica. A veure, qui ens explicar, què heu fet aquests dies aquí als camps de treball? Qui ens va començar a explicar com estan anant aquest, aquest principi? Doncs vam arribar ahir, no, ahir no, dissabte, i doncs ens van fer un, un acolliment, la PAH, eh, ens van introduir al nostre pis, el que serien el, eh, bueno, els tres pisos que tenim ara mateix, i ens van explicar una mica com funcionaria la dinàmica del campament eh, i què feien, quines activitats faríem nosaltres i, i, doncs, això una mica també... Bueno, també dic que just el primer dia i els veïns del nostre, del nostre bloc ens van convidar a dinar amb tots els, els altres veïns de la PAC de Sabadell i això que vam fer molta de germanor aquell dia. Seguiu, seguiu, sense por, que no mossegui el micro. Bé, doncs aquella tarda vam fer jocs de coneixements una mica entre, entre nosaltres i, i bé, llavors ja vam passar el següent dia que va ser ahir, no? Doncs va, ara, abans de, de seguir explicant potser que posem una mica de música, no? Sí. sí? Qui, qui ens presenta la següent cançó? És una cançó que es diu Som, sí? Qui l'ha sí, escollit? Vosaltres. Nosaltres a bueno, escollir la cançó Som d'Obrim Pas perquè ens agrada molt la lletra i el que transmet. Som la cançó que mai s'acaba Som el combat contra l'hormi Som la revolta d'un sol crid. Som l'espurna que és la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. I quan la nit és a buscar, som tot un món per l'estiu. Començar Som la de la tempesta Som els que van creir somm l'esperança i la tristesa Som el món construir I quan lanit és per buscar Som tot un món per una història per It's per començar. la cançó que més ataba. Son contra Som la batalla. Bé, doncs aquí am som d'Obrim pas, seguim avançant en aquest programa especialíssim des dels estudis de Radio Trama, can Capa Blanca i amb, amb els grups d'escoltes acompanyant-nos. Eh, ara potser que ens expliqueu una mica com va anar el dia d'ahir, no? Què vau fer durant durant ahí veure? Expliqueu-nos una mica. Bé, ahir al matí Minyons ens va preparar una xerrada de sostres alternatius, que es deia, on cinc entitats diferents ens explicaven doncs, les seves propostes alternatives per l'habitatge i bé, ens van venir explicar, um, una, bueno, a explicar cel obert, a la pa, la vietnamita, vida en comú i cantonat, tonal, cantonal. Perdó. Eh, bé, bueno, va ser molt interessant, cadascú ens explicava els motius per què havia començat les seves propostes i, no sé, va ser molt enriquidor per tots. Com ho va veure la resta? A veure, què els va semblar? Bé, va ser una, una xerrada que, que ens va portar molts de, molts de punts de vista diferents, d'agenda de, d'edats bastant variades, que sempre va bé doncs, tenir diverses opinions per anar per anar contrastar i anar veient com, com és el, el món real que ens envolta, no? Perquè en el fons no, no deixa de ser una cosa que, que forma part de tots i que les nostres opinions el formen en, en ell mateix. Bé, bueno, jo penso que eren 5 projectes molt diferents entre ells, però tots partien d'una mateixa base de valors. I què més veu fer durant el dia? Bé, a la tarda el que vam fer va ser organitzar unes activitats, que és el que estarem fent totes les tardes d'acampaments, amb els nens petits de la PAC, llavors hi havia activitats des de pintar, fer fang, fins jugar a futbol, qualsevol cosa, simplement per estar amb ells i per passar una bona estona. I com va anar? Van venir forces infants o no? O va costar sí. una mica? No, no, pensava que vindria amb menys gent pel que ens van estar dient, però la veritat és que va venir bastants nens, tot i que esperem que vinguin molts més. I on ho feu, on les feu, aquestes activitats, i en quin horari? Eh, a la plaça del treball de 4 fins a les 8, més o menys. Bé, bueno, doncs segur que entre els milions d'oients que tenim a tot, a tot el món, aquesta tarda de 4 a 8, la plaça del treball estarà rebentada de nens i nenes jugant. Ah, avui a berenar. <ríe> per si volen venir. Vindré fins i tot jo llavors. Eh? Bé, doncs seguirem avançant en aquest, en aquest programa. Ara ens, ens porten una cançó de Charango,? no? A veure quins la presenta. Bé, doncs aquesta cançó es diu Obriu les portes a xarango i és el nou disc de, del grup on parla tal com diu el títol parla de, del dels refugiats de que obrin les fronteres de que a Catalunya a tot arreu som benvinguts i que aquí també volem acollir Doncs fum -li. La música és el batec dels pobles i amb nosaltres portem els seus camins Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la Terra. He vist el cel! Eh, doncs obriu les portes, obriu les fronteres, clar que sí, refugiats i sí, refugiades, benvingudes. Eh, seguim avançant en aquest eh, programa, aquí els estudis de Ràdio Trama, Can Capablanca. Eh, ara, doncs, potser que ens expliqueu una mica què, què vau fer ja a la tarda i, i, i comencem a parlar ja una mica de cara al futur, que fareu els propers dies, no? Doncs ahir vam veure un documental amb els veïns i les veïnes de la Pà i d'altres blocs, com el de Gràcia, que es deia La Granja del Pas i en aquest documental explicava una mica em, què era la PAH, quins valors aportava, com era la lluita que feien des de dins. I després vam estar fent un debat entre nosaltres i va ser molt interessant. Sí, a més, aquest documental també hi havien com diferents protagonistes on explicar les seves històries i a més de ser com Reflexava el treball que, que comporta tot el procés de, de, de la PAC. També era com molt sentimental tot, perquè veies l'abans i el després. I també va ser com molt enriquidor al final, quan vam fer la xarrada amb, amb els altres veïns, on a Mil el que més a agradava va ser que els vam fer felícius perquè els vam dir que ens havia arribat al cor i que ens va posar els pels a punta tots els, els processos. I ens van dir que, que estaven encantats amb nosaltres i que els havia agradat molt. Vaja, que va ser molt bonic, no? Sí. S'ha de dir que el documental aquest és espectacular. Sí. Molt recomanable per a tothom que el, el, el vulgui veure. La granja del pas, eh? El podeu... Es pot trobar, jo crec, per les xarxes, ja, sí. diria? Sí, la TV3 a la carta. Vull. De fet, n'hi ha una altra que també tracta una mica del mateix, però mostra més les, la lluita, no? Sí. Van dir que és lluvia. I, i, I com es diu? Quan diu... les gotes s'hacen lluvia. Sí, sí? aquest. Sí. Per aquí ho volien dir també, però crec que no es porten bé amb el micro, els hi tenen al·lèrgia al micro, per aquí al meu costat i no, no han volgut directe. Bé, doncs seguirem avançant, ja això fa molta pujada, estem arribant al final del programa i ens presentaran una cançó de Tremenda Jauria. Bé, bueno, sí, la cançó es diu Esta noche, de Tremenda Jauria, que són unes madrilenyes amb reggaeton feminista combatiu, a tope. manja el tío pelar mandarina y es normal que cuando se abra Bé, bueno, doncs dimecres a la tarda anirem a l'assemblea de la PA a veure com funciona una mica, què, què és el seu dia a dia realment, el que ja estem veient, però més en plan amb com les coses més dures i, i el que pateixen, no? I allà a l'assemblea el que fan és que cadascú exposa la seva situació i bueno, llavors doncs, presenten solucions i busquen maneres d'enfrontar-les. Bé, doncs, sembla que estem arribant ja a aquest final del programa. Eh, ens quedarà, si voleu explicar-nos alguna coseta més. Jo sí. Bé, ho bueno, volíem explicar com ens hem sentit perquè, clar, la nostra idea principal era venir aquí a ajudar, a fer servei, bueno, estar amb els nens, i realment sí, ho estem fent, però el que ens endurem, bueno, pel que estem veient ara, és com molt més, perquè estem aprenent moltes coses, estem veient una realitat que, bé, bueno, no tothom n'és conscient, i, I bé, ens ha sorprès molt el, la companyonia que es fan entre ells, com el feliços que són, com s'ajuden, tot... No sé, és com molt... Que és, és com increïble, que si no ho veus no t'ho creus realment. És com que pensem que venim nosaltres ajudar a ajudar-los, a, a, a donar, i la veritat és que hem rebut més del que, del que hem donat. Sí, sí. sí, és que jo crec que la frase d'aquests campaments és amb poc tens molt. Sí, sí, sí, sí totalment d'acord i bueno, ja per acabar volíem donar les gràcies a, als veïns de la PAC, als del al Capà Blanca i a tots i a Radiotrama, òbviament i al Riqui bé que ha passat uns nervis aquí en el directe per fer funcionar això sí, doncs bé, uh, si algú més vol dir alguna cosa o si voleu despedir-vos amb algun crit que m'ha semblat sentir abans o amb alguna consigna de guerra i si no, doncs uh, ho deixarem aquí això sí, presenteu l'última cançó abans de marxar, eh? <coughs> Trucs, servim! Uh. Venim per aquí una cançó de Smoking Souls, no? Bé, cançó de Smoking Souls, Addictes. Pel Joel. Uh. Doncs fins aquí aquest primer programa, un fort aplaudiment per a totes i tots i fins la productora. Nava en el meu abric, ja les ores recorde del que van plantar allí, que hi flors blanques de tela, que decoraven l'aparador, son igual de suaus que el tacte